Bertsala Herrikiroletan aipatuko dugu Andoni Irure ta Goienaiz eta goiena Zak eskuratu zuela atzo hirunen ospatu zen Gipuzkoako pentatloi txapelketan. Bigarren postuan Xabat Olaizola sailkatu zen Giroderrean ospatu zen txapelketa, erran bezala atzo Igande Goizean beroa izan zen nagusi eta horrek ere eragina izan zuela aipatu dute protagonistek, baina lehen eta bigarren sairkatuek ere aipatu dutenez, bapoti positibeltu ziren egindako lanarekin batez ere IZ txapelduna berriz ere berreskuratu du Gipuzkoako pentatloi txapelketa horren txapel Pela, andori irurretago jena izeta izan zen gara lea errandogun bezala, begaren sailkatua berriz, xabat ola izola. Eta bi horiek izan ditugu gurekin eta dituko dugun. Bai, eta kalde batetik, bai ola izolak bertzaldetik e, errandakoa eta bueno, ba izan dako edo egindako balorazioa atzoko txapelketaren inguruan. Zego gora, alango gora ez, nik uste irurtetan gindeun pentatoliko gora na alukari joare oso ondetorri da, nire korrik eta piskakaxi jarduna, ez lezio batean ondori joz. Eta, bueno, asiran atera gara oso fuerte, partze txiki jatatzeko, eta gero guzteko urtain dintetela, eh? Korreka, kareztietan zait, korreka ezin nunkun, baina, bueno, txapela lortu du posik, eta lehen gurteko marka jetxita, ba, guztateko bobaan. Ja, ja, ja. Bai, ez, behiruak azkene ditu, plazako gorra hotiak, korreka itzalpia dagoaldabate, beste eguzkiak asko jotzeu. Bai, gogorra, gogorra, oso gora. Gori ja, ja. asko Ezkerrik azko, eta suai ezkerrik azko, bale? Ba, du diga, be, beti izaten, eh, izan nahi izate deu ba, lehenengo posturi bilatu, baina bueno, etxetik anetortzeko ni firmatuko nuke hola ez dut pareko, ustetik uste entzate polito dagoela, bio geixioa sofritu behar izan deu, baina ba, lan polita eta guztan, hau etxea. Ba, du diga, giru bat etxan honena lan hau egiteko, lan duzesea marata, pero beroa ondia egitezun, baina, baina bueno, nik usteek handiak itzala horkitu duela eta guztan ondia eta ikustan. Ba horixe, aditu duzuen bezala eta aipatu dugun bezala beroa izantzen naguse eta horrek ere eragina izan zuen, ba herri kirolariak egin zuten lan horretan, txapelketa horretan ala ere. Bueno, ba izetari etzion horrek eragotzi chapela eramatea ongi moldatu zen, ba e, bueno Ba, giro horretan edo bero horretan eginbert zuen lana ongi ko deatu zuen txapela eramateko eta pozik alde horretatik e, xabatola isolalak ere aiipatu duen bezala ba, gogorra izan zen biak ere aipatu dute, arkari ba, zailaak izan zila bat eta bertzea eta bueno, horrek zaildu egin zuela ere noski, beroaz aparte ba horrek zaildu egin zuela ere txapelketara irabaztea, aurkaria zaila zelako e, gogor e, lan egin zutelako denek eta noskin, Hori ba, ere sumatu egintzela txapela eramateko orduan. Hala ere errammezzala izetak eskuratu zuen pozik lortu egin zuen, azkenean txapela eramatea hiru urtetako ba, txapelketarik gogorrenetako horretan eramantzuen zuen eta alde de horretatik pozik eta hola isola ere. horrelako ba, aurkaria edukita nanintzena, txapelun orde izatea ba, positiboki baloratu zuen noski. Jendea horbildu zuen aiipatu zuen jendearentzat ere ez zela erosoena e, atzo goizan egin zuen beroan baino lortu egin zutela gente aurbiltzu hurbiltzea eta ikust, ikusleak ere lortu egin zutela, ez leku egokiak eta erosoak aurkitzea ba herrikirolariak lanean aritzen ikusteko eta beraz ba aipatu bezala giro ederrean ospatu zen, argi utzi dute parte hartzaile eta irabazleek noski Baita, antolatzailek ere, borja hola Irungo udaleko kirozinegotziarekin izan ginen txapelketa ospatu ondotik, eta bera azaldu zen elduden urtean ere txapelketa bera errepikatzeko hainoa txabek, ipuzkoako federakuntzako presidenteak bere aldetik pozik eldituzen txapelketaren antolakuntzarekin jo ba, egon da, badakigu izetak ba e, aizkolarekin oso ondo da billetia sabarteke ba gian harriarekin hobego moldatzenen dela eta ba bilenengo ba frogetan bai harriarekin eta eta bai giza frogarekin ba, oso oso berdinduak atera dira baina gero aizkolarekin ikusi dugu izetak berriro ba, bere marka egin duela bere distantzia hartu hartu duela eta gero hartu dituen ba 50 segundu hoiekin ba, Ja, lortu izan du berriro txapela e, jartzean. Azkenean, e, iru txapelketa daramata gu eta hiruak hemen irun egin zetak irabazi ditu. E, ba, bueno, ba, Azkenean hori da marka eta hori da hemen daukagun ba, kirola dientzako retoa, e, ba, izetari irabaztea notiz bat. Eta bueno, seguro polita egongo dela hurrengo urtean ere saietuko gara hemen erri kirolake edukitzea eta eta giro hau berriro hemen iruneen antolatzea. Bai, e, beste behin gu oso guztua gelditu geha, bai jendearen erantzuna batik eta bai, kirolariek emanduten maila batik. Egia da, kirolean aritzeko ba, bero egiten txula, eta hori nabaritu dute kirolariek eta ba, aipatu dute, baino nik uste zaukala inungo kexarik aurkeagunak. Hori da, eski pentatloian nik uste bere kirola dela, e, izeta hortarako prestatzen da, eta beste behin erakutsi du, ba, ba, nahiz eta egun egun egun egun egun egun berak izaten zuen bezala, ba, xapeldu handi bat dela. Ez xabat oso kirolari ona da ere, e, prestatuta etortzen da beti ere plazara, eta gaurranak eman diziotan nik esperoet hurrenurtetan ere lanak ematen jarraituko duela.